Pe 3 aprilie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe preacuviosul Nichita Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Midichiei. Acest vas ales al mânghietorului, a apărat cu dârzenie dreapta credință și sfintele icoane în fața prigoanei eretice. Prin nevoința s-a dobândit darul facerii de minuni, aducând mângâiere celor bolnavi și îndrumare obștii. Pomenirea s-a rămâne o mărturie dumnezeiască a puterii cerești, dăruită celor care îl mărturisesc pe Hristos până la capăt. Sfinții zilei 3 aprilie. Sfântul Nikita mărturisitorul, stâlp al dreptei credințe și pildă de nevoință. Chemarea timpurie și intrarea în monahism. Acest cuvios părinte s-a născut în ținutul cezarei Bitiniei, răsărind dintr-o familie cu aleasă evlavie. Lipsit de mângâierea maternă la doar 8 zile după venirea sa pe lume, el a fost încredințat grijii bunicii sale. Înrucât tatăl său, Filaret, a îmbrățișat calea monahală. Crescut în această rânduială duhovnicească, inima sa s-a alipit repede de biserică. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, tânărul a devenit ucenic al unui sihastru pe nume Ștefan. Povățui de acesta a pornit către mănăstirea Midichiei, unde strălucea prin bâlândețe și înțelepciune gumenul Nichifor. Timp de șapte ani, râvăna sa s a țelit prin ascultare și rugăciune neîncetată. Văzând acea viață curată a ucenicului, Egumenul a binecuvântat Hirotonia în Preot, păstorirea obștii și darul tămăduirilor. La rândul său, cuviosul nu a căutat vrămărire lumească, ci a slujit cu multă smerenie altarul. Când povățuitorul său a căzut la pat, povara conducerii mănăstirii a fost pusă pe umerii acestui tânăr încercat de har dumnezeiesc. El a acceptat această cruce, devenind un model de trăire pentru toți frații, neimpunând porunci aspre, ci conducând prin propria sa pildă de nevoință. Această lucrare negrăită a atras mulțime de suflete însetate de mântuire, obștea ajungând rapid la o sută de viețuitori. După mutarea la cele veșnice a povățuitorului său, toți călugării l-au cerut de egumen pe Sfântul Nichita mărturisitorul. Pentru marea sa smerenie, ziditorul l-a învrednicit cu darul facerii de minuni. Prin mijlocirea sa, un prunc surdomut a primit glas, iar duurile necurate au fost alungate din două femei. Hermeneutica patristică ne învață că tămăduirea trupească nu este un scop în sine, ci o deschidere a sufletului către taina mântuirii. Bolile sunt adesea o urmare a stricăciunii aduse de păcat, iar harul restaurează legătura omului cu creatorul său. În acest context duhovnicesc, mănăstirea a devenit un spital unde doctorul nevăzut era însuși Hristos. Prigoana iconoclastă și rezistența în fața erezei În vremea împăratului Leon Armeanul, Ereza iconoclasta a început din nou să dărâme pacea bisericii. Hierarhii care țineau dogma dreaptă erau prigoniți, iar la Constantinopol s-a ales un patriarhaș mincinos. Tiranul i-a adunat pe toți conducătorii monahalii, încercând să-i abată de la calea adevărului. Aici, cuviosul a rămas neclintit, mărturisind cu îndrăzneală în fața prigonitorilor. Văzând curajul său și ceilalți egumeni au prins putere, refuzând să le de cinstirea sfintelor icoane, fapt pentru care au fost aruncați în temnițe întunecate. Citind paginile acestui sinaxar dumnezeiesc, vedem cum împăratul a încercat un vicleșug. Le a promis eliberarea celor întemnițați dacă vor prini împărtășania de la falsul erar H Teodot. Cuviosul s-a împotrivit mult, dar ascultând de stăruințele greșite ale fraților, a acceptat. Așa cum arată acest calendar ortodox 3 aprilie, după ce a văzut că prigoana continuă, inima lui s-a umplut de o adâncă pocăință. Pocăința și mărturisirea curajoasă Fără să stea pe gânduri, a părăsit mănăstirea, s-a întors în cetatea imperială și a miustrat cu asprime rătăcirea iconoclastă. Mânia împăratului nu a întârziat, iar sfântul Nichita a fost din nou aruncat în închisoare, unde a pătimit timp de șase ani. Îndurând foamea și osteneala, cererile lui treceau de zidurile celulei. Prin ruga sa, dregătorul frigei a lăsat liber doi rodi iar trei oameni aflați în primejdia Anecului au fost scoși la mal de valurile mării. Trecând prin cuptorul suferinței, sufletul său s-a curățit de plin. El s-a mutat la locașurile cerești în anul 824, trupul său fiind adus la obștea sa cu mare cinste. Sfinții zilei 3 aprilie ne amintesc astfel că pocăința sinceră șterge căderea, iar statornicea atrage harul sfințitor. Alți sfinți pomeniți astăzi, sfinții mucenici Elpidifor, Diu, Vitonie, Galic, preacuviosul Ilirie și nou mucenic Pavel Rusul. Sfântul mucenic Helpidifor. Tot în această binecuvântată zi, biserica aduce laudă acestui atlet al lui Hristos. El a ales să primească cununa mucenicei mai degrabă decât să jertfească idolilor. Gertfasa nu a fost o simplă moarte trupească, ci o naștere duhovnicească pentru veșnice. Sfântul mucenic Diu. Pătimirea acestui nevoitor ne arată că paza minții și unirea cu mântuitorul fac din trupul fragil un altar sfințit. El a biruit durerea tăioasă a chinurilor prin credință, arătând păgânilor slava cerească. Sfântul Mucenic Vitonie Mărturisind cu îndrăzneală în fața prigonitorilor, a dovedit că iubirea dumnezeiască depășește frica de moarte. Sângele său a devenit sămânță roditoare pentru credincioșii din toate timpurile. Sfântul Mucenic Galic alegând calea crucii, și-a predat sufletul în mâinile ziditorului. Răbdarea sa negrăită, a rușinat pe tirani și a adus mângâiere bisericii cu viosul Ilirie din muntele Mirsiona. Acest cuvios părinte a ales calea pustiei, retrăgându-se în tăcerea muntelui Mirsiona. Acolo a dus o viață îngerească, răstignindu-și patimile prin post și priveghere. Pilda sa ne învață că liniștea exterioară trebuie să rodească o pace untrică profundă. Sfântul nou mucenic Pavel Rusul Scăpând din robia trupească, acest tânăr a refuzat să devină rob al apostaziei. În anul 1683, la Constantinopol, el a fost tăiat cu sabia pentru că a refuzat să se lepede de credința creștină. Așa cum un calendar ortodox 3 aprilie ne călăuzește pașii în fiecare an, tot așa Gertfasa luminează calea credincioșilor, chemându-i la statornicie statornică. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din pildele de astăzi și în mod deosebit de la Sfântul Nichita, învățăm că pocăința îndreaptă orice greșeală și că Dumnezeu prețuiește mărturisirea curajoasă. În viața de zi cu zi, să aplicăm această lecție recunoscând cu smerenie când cădem și apărând dreapta credință în fața presiunilor lumii, fără a face compromisuri cu propria conștiință. Sfinții prăznuiți ne oferă o mărturie vie despre tăria duului și dragostea pentru adevăr.